Муха. Відомо дуже багато видів мух, і вони є всюди. У них одна пара крил для польоту. Їх маленькі додаткові задні крильця використовуються для рівноваги. Деякі види шкідливих мух переносять хвороби, але є від них і користь. Вони запилюють рослини, переносячи пилок від однієї квітки до іншої. Африканські мухи ЦЦ переносять так звану сонну хворобу. Вони кусають, смокчуть кров у хворих диких тварин, стають живим складом збудників хвороб, і кусаючи людину, заражають її. Як і всі мухи, гноєва муха проводить першу частину свого життя у вигляді личинки. У цей час вона живе і харчується гноєм, залишеним різними тваринами. Ці мухи ніби прибирають відходи. Синя падальна і кімнатна мухи їдять різну їжу. У них смакові сосочки на лапках. Саме ними вони відчувають, що можна їсти, а що ні. Муха-осовитка, яку ще називають квітковою мухою дзюрчалкою, постійно ніби завмирає в повітрі, ширяє над квітками. Своїм забарвленням схожа на осу. Скринька фактів Звичайна кімнатна муха змахує крилами до 200 раз за секунду. Комарик-дзвонець змахує своїми крилами до 1000 раз за секунду. Миша Миша – це маленький гризун із довгим хвостом і гострими передніми зубами. Ці зуби ростуть усе життя, тому миша повинна гристи тверді предмети, щоб різці стиралися і не були надто довгими. Миші розповсюджені у всьому світі. У миші різноманітне меню – насіння, зерно, корінці, фрукти і комахи. Хатня миша селиться у будинках і господарських будівлях, розносить різні хвороби. Американська миша-малятко – прекрасний верхолаз. Високо над землею, на стеблах пшениці вона будує гніздо. Перевір, наскільки розумна твоя домашня мишка за допомогою цього мишиного лабіринту. Наріж смужки картону шириною 15 см, потім склей із них парканчики доріжок лабіринту. Поклади трішки їжі в кінці лабіринту і спостерігай, як швидко твоя миша шукатиме їстівну винагороду. Соня живе в Європі, Африці та Азії. У неї пухнастий хвостик і густе пухнасте хутро. Живуть соні у дуплах дерев або у гніздах з листя, трави, трібних гілок. Соня впадає у тривалу сплячку на всю зиму.